224. Distrugerea templului Întârzierea parusiei Refuzând să se angajeze în războiul mesianic împotriva romanilor, o parte a iudeo-creștinilor a fugit în 66 la Pela, în Transjordania. Alții s-au refugiat în orașele din Siria, Asia Mică și la Alexandria. Semnificația refuzului n-a scăpat atenției răsculaților. Creștinii se desolidarizau de destinul național al lui Israel. Eusebius, Istoria Ecleziastică, 3 Roman, 5, 3 Evenimentul marchează ruptura bisericii de iudaism. Totuși, iudaismul va supraviețui grație unui act similar. Nota 25 Cu patru ani înainte, în 62, Iacob, șeful comunității iudeo-creștine de la Ierusalim, murise martir. Închei nota Cel mai de seamă conducător religios al secolului, Johan Ben Zakai, care se împotrivise energic insurecției armate, a fost evacuat în timpul asediului orașului într-un sicriu. La puțină vreme după aceasta, el a obținut la Titus sau autorizația de a întemeia o școală elementară la Iabneh, sat în în Iafei. Grație acestei școli întemeiate de Johnan, valorile spirituale ale poporului evreu înfrunt pe plan național și amenințat cu distrugerea vor fi salvate. Ruina cetății schinte și dărâmarea templului au schimbat în chip brutal orientarea religioasă a evreilor, precum și pe aceea a creștinilor. Pentru cei din tâi, distrugerea templului a pus o problemă și mai gravă decât aceea pe care o înfruntaseră răstrămoșilor cu șase secole mai înainte căci profeții, prezicând catastrofa, revelaseră totodată motivul ei. Iahve se pregătea să-și pedepsească poporul pentru negrădințele lui nenumărate. De data aceasta, din potrivă, apocalipsele proclamaseră ca fiind sigură victoria finală a lui Dumnezeu în bătălia eshatologică împotriva forțelor răului. Răspunsul la această catastrofă neașteptată și incomprehensibilă a fost dat de Iabneh, Iudaismul va continua, dar reforma, adică eliberat de vane, nădejdi apocaliptice și de mesianisme și urmând exclusiv învățătura fariseilor. Consecințele acestei hotăriri au fost mai întâi întărirea legii și a sinagogii, valorizarea mișnelor și în cele din urmă Talmudul. Dar a doua distrugere a templului a marcat profund dezvoltarea iudaismului. Lipțiți de sanctuar, unicul spațiu sacru în care se putea să fârși cultul, credincioșii erau reduși la rugăciuni și la instrucția religioasă. În vremea războiului, creștinii au cunoscut și ei o reînviere a entuziasmului apocaliptic, speranța că Dumnezeu nu va întârzia să intervină și anume, grăbind a doua venire a lui Hristos. Evanghelia după Marcu reflectă și prelungește această speranță apocaliptică. Nota 26. După catastrofa din anul 70, creștini încep să-și adune și să-și aștearnă în scris tradițiile ierusalimite asupra vieții, propovăduirii, morții și învierii lui Isus. Apar primele Evanghelii. Închei nota. Dar întârzierea parusiei ridica întrebări stânjenitoare. Esențialmente răspunsurile se lăsau clasate în trei categorii. 1. Se reafirmă și mai puternic iminența parusiei, de exemplu a doua epistolă a lui Petru. 2. Parusia este împinsă într-un viitor mai îndepărtat și se oferă o justificare teologică acestui interim prelungit. Este perioada rezervată a activității misionare a bisericii. De exemplu, Evangheliile după Matei și Luca. 3. Parusia a avut deja loc deoarece crucificarea și învierea lui Iisus constituie în fond adevăratul eveniment final. Eschaton și viața cea nouă este de pe acum accesibilă creștinilor. De exemplu, evanghelia după Ioan. Această a treia explicație va sfârși prin a se impune. Ea prelungește de altfel paradoxurile înfruntate de primii credincioși. Într-adevăr, Isus, Mesia, nu se deosebea deloc de alte ființe umane, deși era Fiul lui Dumnezeu, a fost umilit și răstignit. Dar învierea i-a confirmat divinitatea. Și totuși această dovadă strălucitoare nu a fost general acceptată. Pentru majoritatea evreilor, venirea lui Mesia presupunea în chip necesar eliberarea națională și transfigurarea evidentă a lumii. De acum înainte s-a aștepta o a doua venire pentru a determina adeziunea necredincioșilor. Autorul Evangheliei după Ioan și cercul său de credincioși dau un răspuns îndrăzneț întârzierii parusiei. Împărăția lui Dumnezeu este de acum înfăptuită, ea nu este automat și universal evidentă, tot așa cum nici Mesia, întrupat în persoana istorică a lui Iisus, nu a fost vădit pentru majoritatea evreilor și după cum divinitatea lui Hristos nu este nici acum evidentă pentru cei necredincioși. Este vorba în fond de același proces dialectic bine cunoscut în întreaga istorie a religiilor. Epifania sacrului într-un obiect profan constituie în același timp o camuflare, căci sacrul nu este evident pentru toți cei care se apropie de obiectul în care s-a manifestat. De data aceasta, sacrul, împărăția lui Dumnezeu, s-a manifestat într-o comunitate umană bine circumscrisă istoric. Biserica. Această valorizare a parusiei deschide numeroase posibilități experienței religioase și speculației teologice. În locul cunoscutului scenariu, parusia ca manifestare concretă și strălucitoare a victoriei lui Dumnezeu, confirmată prin nimicirea răului și prin sfârșitul istoriei, se ivește convingerea că viața spirituală poate progresa și se poate dezvălui în lumea aceasta și că istoria poate fi transfigurată. Altfel spus că existența istorică este susceptibilă să atingă perfecțiunea și beatitudinea împărăției lui Dumnezeu. Desigur, împărăția va fi vădită, în primul rând, credincioșilor, dar oricare comunitate creștină poate deveni modelul exemplar al unei vieți sanctificate și, deci, un îndemn la convertire. Această nouă interpretare a dialecticii sacrului, inaugurată prin identificarea împărăției ca Biseica, se prelungește încă în zilele noastre. Într-un tip paradoxal ea se manifestă mai ales prin multele desacralizări sau demitizări ale evangeliilor și ale tradiții, banalizarea liturgiei, simplificarea vieții sacramentare, tendințele antimistice, interesul exclusiv pentru valorile etice și funcția socială a bisericilor, etc. Desacralizări pe cale de a se îndeplini în lumea creștină contemporană.